А про те, що обставини виходу цього державного утворення із автономічного у нормальне, незалежне виявилися настільки складні й неприборні, що козацтво, незважаючи на те, що постійно декларувало себе як вільну націю, з неволі остаточно вибитися так і не змогло. Але змагатися Воно не переставало, доки існувало. Тобто, доки його не було ліквідовано остаточно, зокрема й шляхом геноциду, що його запроваджували Петро І і цариця Анна Йоанівна. І ще один урок із цього історичного досвіду. Вельми заважало козакам створити і утвердити власну державу те, що вони значною мірою, задовольнялися автономію, а не стали відразу ж твердо і одностайно за незалежність і повну суверенність. Не перемігши збройно, український народ хоч і втратив еліту войовника, почав творити еліту літературну, визначення того-таки Липинського, і боронити свою самодостатність та етнічну окремішність уже не шаблею, а пером і розумами своїми. І ще одне. Вельми важливе питання треба поставити, бо я його не розробляю в окремому етюді роздумі. Конфесійне. Адже в конфесійному відношенні, як і політично, Україна в ті часи не була єдиною, що значною мірою спричинилася до її розмежування та відсутності єдності, хоч у межах однієї і тієї ж конфесії єдність політична не завжди витримувалась, і в римокатолицькій, і в уніацькій, і в православній конфесіях були і націонал-патріоти, і націонал-відступники. Цікаво те, що конфесійна роз'єднаність українців з'являється саме в тому ж 16 столітті, з якого починається новий виток національного самоусвідомлення нашого народу. Тоді ж таки знову було серйозно поставлено постулат та ідею української держави. Ця ідея як розповімо далі, вийшла з Римо католицьких українських кіл. В 16 столітті можемо говорити про три конфесії серед українців, так звана Католицька Русь, яка формувалася з числа вихованців західноєвропейських університетів, і частково з місцевої шляхти, що вже Окатоличилася, саме ця верства принесла на українські землі ідеї ренесансу і форми ренесансної культури, передусім поезії, поезія так званих рутенців, що писали латинською мовою. Явище католицької Русі наукою поки що ще мало вивчене. На нею перше звернув серйозну увагу Вагелевич, а пізніше Лапинський, але останній, займаючись в основному Хмельниччиною, докладно цієї проблеми не вивчав і не залишив на цю тему спеціальної монографії. На неї, гадаю, ще прийде час. Сама католицька Русь витворила на зламі 16-17 столітті і в першій половині XVII століття своєрідну латинську і польсько-українську літературу, пам'ятки якої введено останнім часом в український літературний процес виданнями Аполлонова лютня», «Київ 1982», «Пісні Купідона», «Любовна поезія на Україні» в XVI Початку 19 століть Київ 1984. Антологія української поезії в 6 томах Київ 1984 Марсове поле Героїчна поезія на Україні в 10-початку 19 століть. Книга 1 Київ 1984. 88, книга друга Київ 1989 рік, українська поезія 16 століття Київ 1987. Не знаючи її і не вводячи в український контекст, годі зрозуміти і рух української історії того часу. З католицької Русі вийшли визначні мислителі і поети. Русин, Кросна, Оріховський, Клинович, Верешинський, Ян Щасний Гербурт, який постав на захист українського народу, брати Зиморовичі та інші, котрі відчували себе синами землі української, хоч і мислили себе, громадянами річчі Посполитої. Меншого поширення досягли реформатори-протестанти, які в основному мали прихильників у шляхецьких колах і між них були визначні особистості, як Христофор Філалет, Максим Броневський, автор полемічного твору «Апокрисіс» та Юрій Немерич один з авторів Гадяцького трактату. Головною ж конфесією українців лишалося православ'я, яке в 16 столітті переживало своє відродження, Острозький літературно-науковий гурток Львівський та Волинський культурні осередки. Українське православ'я певною мірою стало ідеологією українського визвольного руху, особливо після з'єднання із козацтвом, елітою войовником і творцем козацької держави. Це з'єднання сталося після акції Сагайдачного, який разом з військом Запорозьким вступив у Київське братство. Значною мірою сприяв з'єднанню православ'я з козацтвом Петро Могила, який навіть замислював національний патріархат і став творцем національної вищої освіти на православній основі. З'єднання Української православної церкви з козаками дало ідеологічну наснагу визвольній війні українського народу і грало свою поступову роль у становленні Козацької держави. З другого боку, саме в середовищі українського православ'я, почала витворюватися деструктивна течія, бо ідея союзу з Москвою, така фатальна для України, була витворена саме в середовищі православної церкви, москвофільство скопистинського та його Гуртка створення ченцями Києво-Печерської лаври, синопсису на замовлення російського уряду і нарешті приєднання до Московського патріархату за святополка Четвертинського, що згодом призвело до ліквідації Української православної церкви і переростання її в російську. Цей процес – Завершився в другій половині XVIII століття. Немало православних владик та священників стало колаборантами і служило Москві супереч інтересам рідного народу. Згадати б у XVII столітті єпископа Методія чи протопопа Адамовича або митрополита Меславського у XVIII столітті котрий провів русифікацію учбового процесу в Україні, хоча, з другого боку, в середовищі українського православ'я було чимало поборників козацької держави, які часом ставали її ідеологами. Балабан, Нелюбович Тукальський, Баранович, Ясинський, Кроковський та інші. Не можна обійти тут питання і про унію, одне з найскладніших в українській історії. Це явище зі своїми темними та світлими сторінками, як, зрештою, і інші конфесійні явища. Спробуємо в тому посильно розібратися. Скажу наперед, що ідея унії в її чистому вигляді, тобто, без домішки політики мене самого значною мірою приваблює. Більше того, вважаю, що коли б Україна прийняла християнську віру не за східною, а західною конфесію, тобто Риму католицькою, ще в часи Володимира або хоча б короля Данила Галицького, ми мали б сьогодні менше проблем і жили б як народ твердо вписаний у європейський контекст, а отже були б у цивілізаційному розвитку значно на вищому рівні, ніж ми є. Адже римокатолицька конфесія значно більшою мірою сприяла розвитку літератури, культури, освіти, науки та мистецтва, аніж східнокатолицька, Нагадаю, що слово «католицьке» в перекладі означає «вселенська». Але одне суб'єктивне бажання чи бачення людини теперішнього часу, а друге – історія, яку змінити за своїм бажанням годі хоч багато хто того суб'єктивно і прагне. Що було, те було навіки і дане. І його можна лишень по-різному осмислювати, не омиляючи і не вигадуючи фактів, а не змінювати хід подій. Більше того, кожну подію належить осмислювати не з позицій теперішніх потреб та бажань, а вписано в конкретну історичну ситуацію, тобто її треба зрозуміти. Отже, давайте глянемо, в який час було реалізовано унію. 16-те століття – це був час консолідації українського народу, час його відродження із прагненням до самостійного життя. Саме в цей час фіксуємо активні спроби повернути собі історичну пам'ять, відчути себе повноцінним, Самодостатнім етносом із глибокою історичною традицією та культурою. Відродження до нас йшло двома шляхами. Його почали творити, як ми казали вище, православні Острозький, Волинський, Львівський культурні осередки братства та й так звана Католицька Русь. Католицька Русь цей факт. Ми ще згадаємо, навіть прала в XVI столітті, відділитися від дієцезійного підпорядкування Польщі, а підлягати безпосередньо Папі Римському. Здавалося б, ідея унії при такому розкладі сил мала виникнути сама від себе, тобто будителі римо-католицької та православної конфесії мали б об'єднатися навколо ідеї національного відродження. І коли б так справді сталося, унія була б фактом єднання, а не розбрату, і ми вступили б на нормальний еволюційний шлях самовизначення. Але відбулося щось зовсім протилежне. Унія стала в першому своєму періоді рудиментом розколу нації, отже, явищем деструктивним, а не конструктивним. Чому ж так сталося? А тому що в процес нормального конфесійного з'єднання силово втрутилася польська держава, яка вже тоді була стурбована зростом національної свідомості в Україні, супротивом її політики заковтування України та імперіалістичної експансії, тобто Польща як держава, почала впроваджувати давню імперіалістичну доктрину «Розділяй та володарюй». Український народ, який виявив прагнення до консолідації та самоусвідомлення, треба було розколоти, для чого й було вбито у його соціальну структуру кілька клинів. Перший – роз'єднати шляхту та козацтво, тобто еліту войовника, головного тодішнього носія ідеї державності. Це й було з великим успіхом учинено.